Jiwa kami tersungkur di debu, debu kami terlekap ke tanah. Bangkitlah untuk menolong kami dan tebuslah kami demi kasih setiamu.